Vi har samlet det hemmelige bruderskab for at optage endnu et afsnit af Films Sofa. Og øh, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde afsnittet. Det er måske ikke officielt noget nummer, det er måske bare øh, webisode afsnit 1. Fordi det er imellem øh, nogle sæsoner. Og med mig som øh, altid skulle til at sige, der er min kære kollega, Klokke. Hej. <laughs> jeg taler Christian, og vi har også en gæst. Goddag. Goddag. Det du vil introducere dig selv. Æh, det er Daniel. Vi har hygget med en film, vi er blevet inviteret ind til, eller har inviteret os selv hjem til Daniel, jeg ved ikke hvad jeg ja. skal sige. Jeg har halvdelen invitation her. Ja. Vil du gøre med Daniel, vi skal 50% har en 50-50 tror jeg det var. Ja, skal du mig nogle penge for Coke, nu kommer ja. vi. <laughs> Men vi har set den her film, The Wizard of Gore. Ja. En af dine... Uh... Uh, en fra arkiverne. For those of you who appreciate this type of cinematic art, you will see the most startling scenes of their type ever filmed. But for those of you with heart conditions or who are with young and impressionable children, we ask that you turn around in your seats or leave this auditorium for the next two minutes. Thank you. <laughs> Jeg er Montag, master af illusion. Your eyes may see, but your mind may refuse to believe. Permit me to show you a few of the tricks I perform. Jamen hvor, vi fandt aldrig rigtig nogen ordning. Jeg var fra. Nej, jeg tror man ikke. 70 som uh, mm. slut 60 nogle uh, Ja. Det er noget, han gætter på i hvert fald. Det hverfra. vil jeg skyde på i hvert fald. Men det er en af hans sidste film. Inden han Inden stoppede. han stoppede. Jeg ved faktisk ikke, om han stoppede eller... Nej. Han lavede nok vidste noget igen i 2000 eller sådan noget. Okay. Nice. Men det er jo sådan en, en rigtig B-film, altså. Rigtig B-film. Jeg tror, at han bliver vist nok kaldt... Hvad fanden var det? Det var Blod, eller et eller andet for nogle år siden. Han var til at starte Splatter-generen. Splatter okay. Okay. Ja, det ved jeg ikke, Jep, kan du lige hurtigt fortælle, hvad den, sådan, hvad, hvad den drejer sig om? Den øh, drejer sig om en, en hvad man kalder en illusionist, ja. som står på scenen og viser nogle forskellige illusioner. Øh, og i forhold til, hvad der så sker, øh, så er det jo sådan set, at han går meget op i det der er i, i hvert fald. Mm. Så vi ser ham først øh, halsfugse sig selv i en guillotine. Og så bagefter, så, så prøver han nye ting af hver aften. Med en fra publikum. Ja. en frivillig fra øh, publikum. Ja, en meget, meget fra publikum. <laughs> ja. Som aldrig de hævet op af manden, og så smidt op på scenen. Aldrig. Der er, der er ikke noget kvindeundertrykkelse her. Slet ikke. Rækenskrig er det. Skal jeg frivillig. <laughs> Rækenskrig er frivillighed. Øh, og ja, så sker der forskellige ting med dem på scenen. Og så... Så skifter billederne lidt mellem noget, der sker noget, der ikke sker, noget, der sker alligevel, Men så efter så de er færdige med at sprætte de her kvinder op, så går de tilbage på deres plads, og bagefter så dør de. Ja. På samme måde, som de er blev sprættet op på scenen. Ja. Det er sådan set, det i film handler om i kort træk. Det er det. Og så de her to personer, der sådan bliver fascineret af ham og prøver at se, hvad fanden er det lige, der sker. Prøv at løse ministeriet her sammen med politiet, ja. som er uh, utrolig åbent. Det er sådan, meget overfor. over for indblanding. Jamen, det, hvis, man, det er dengang, hvis man kom med tippet om, at der skete en forudind til politiet, jamen, så blev man en del af. Så var selv med i ja. undersøgelsen. Ja. <laughs> ah, nej, du skal du jo. Det var bag to rapporter af en slags. Ja, det var rapporter for det sker. Alle var en del af. Arbejde dengang. Ja, manden, der var sportsreporter. Ja, det, ja, det, ja, det var det. Der var altså, åbenhed. Hvis man kunne få dem til at lave sig, arbejde for sig, det fedt. Sådan det er det, nu med mandet, ikke? Nu er det også. den blev så bør jeg selv opklare det. løber ja, bare lige Løb en rapport om det, det så Spil der. efter og så kommer vi og resterer dem bagefter. er fra 70. Godt, yes. ja. lige oplyse os? Yes, jeg er lige slået op. Ja, <kindlyhehe> godt den. Det, det, <g estás> <rap> det, det er vigtigt at vide orden er far, det over, når far er Det er sådan lidt sammenligning med samtidig. Ja. Altså, nu er jeg færdig før 70. Jeg var hvor overhovedet til at at så, han 74. Så det er alligevel. lidt forud. Mm. Ja, lidt forud i sin tid. Nej. det var sådan en rigtig old school-trailer, men først skulle han egentlig bare stå og introducere hans eget værk. Stå og snakker lidt om det med og så efterfølgende så, prøv at se de her seje scener, du kan se, hvis du kan her filmen. Og så de bare klippe nogle af de fedeste scener sammen. Ja. Altså, det, det, det er ikke det er noget hint til den her spændende historie. Prøv se de fede scener. Og så er også resten af handlingen, det er bare de er alt. Ja, altså, altså, handling, det er. Bare, det, er bare ja, men det Jeg er. de fede, andet blod i. Altså, det, det er jo, jo, jo også lidt, jo... den var solgt på, jo, at du skal bare i en også plads, og historien pyt, pyt, pyt med det, ja. så længe der bare er, er blod noget, der kan jeg chokere. Ja, fordi den, altså, selve handlingen i den, øh, uden den har allerede nu, så kan man sige, den er jo, den er jo faktisk indgyldig. Altså, for, fordi den... Der ikke rigtig lukbe ind i min verden. Ja, no, lige præcis. Den vikler bare om sig selv, og så er det bare sådan, noget. nu er det bare haft en oplevelse, og det er det. Ja. Jamen, den er måske også lidt ligesom komik, der var der en gang. Der skal være noget chok, og så er det godt. Ja. ja, det sælger. Og mens man nu om dagen måske skal have lidt mere substans. Ja. Jeg ja, ja. men det er jo det med altså det er jo det er også meget af det altså splatterchanger ligesom har, har gjort ikke altså, det er jo sådan simpelthen bare det det visuelle indtryk der ligesom er er hoveddelen af oplevelsen og så fordi man selvfølgelig har set det nu efterhånden, så skal der jo komme lidt mere til mm. men dengang var det bare nok at de bare kunne chokere mig den på den måde Altså minimal historie for at have en undskyldning for at vise noget, der bliver skåret i stykker eller få banket sømme i gæren. Altså ja. ja, samtidig så er det måske også lidt en øh, fremvisning af det her, det er de speciale effects, vi kan lave. Mm. Ja. Ja. ja, der var altså splattereffekterne okay lavet, men Der var den bedste effekt, det var nok ja. den der, hvor, hvor der var den maskine, der stemplet, maskine, der maskinen, der spanden igennem hende. Ja. Fordi der så man også at set det lidt længere væk fra, som man så den. Altså komme den dårlig effekt alene, jeg har været der med det der hoved, han hugger af til at starte på. <laughs> <Tidigvis> og tydeligvis er kunstig. <laughs> det er faktisk, det er sjovt, fordi den starter med, at han, han hugger sit eget hoved af, sådan en guillotine. Ja, og så sådan en, det et hoved Ja, ja men, men sådan... Men så senere, ikke? Så, så prøver de at presse øjnene ned på den her kvinde. Og så virker ja. det, det er, som om, at de har brugt lidt væsentligt flere... Tænk på den, selvom det ikke så naturligt ud, så lige ved alligevel sådan det synes jeg i hvert fald, at græmmes lidt over ad, de prikker noget ud, ikke? Mm. Det var nok, jeg tror, det var rigtig øjnene, på på altså måske bare grisøjen eller okay, jeg ved ikke, have med. er Ja, det kunne faktisk godt. Han ved, at, jeg rigtig øje ud. Ja. Nok ikke menneskerøjet, det tror ikke, de får lov til, men... Nej, <laughs> <Okay. laughs> Altså, heller ikke for en død person, jeg tror, man kan få... Eller altså, det ved jeg faktisk, i man steder. <laughs> <Jeg forstår> <laughs> Lidt korrupt, bedemand måske. Har nok penge, så jeg tror jeg nok, du kan få, hvad du skal. For <laughs> <laughs> det havde nok været nemmere at skaffe sig end nogle pyreøgne. Ja. ja. noget altså, det der sgu ikke været der store nok øgen til at altså, nogen sammenligne med det. Nej, nej fordi sin en det er sådan lidt mere uvalet, ikke? Altså, Ej, det, det virkede heller ikke sådan rigtigt som, som menneskeøjen, synes jeg Jeg synes, deres pupiller var der store. Ja. <laughs> Jamen, hun havde også taget cook. Ja, det tror jeg i hvert fald påvirket ud, det gjorde. Ja, det, <laughs> det gjorde det heller ikke. Nu jeg heller ikke lige piller, uh, jeg mener Iris. Oh, ja. ja, men det, ja. Det, det så meget sådan stort ud. Den, ja. Der da han prik død. Men det synes jeg også den var lidt meta, den her med, med at han sådan stod og havde en kunstner, at, at vi kigger jo ikke væk, når der nogen, bliver på motorvejen, hvis der er ulykke, så kigger man jo alligevel. Ja. Men det virker bare sådan komisk her i, at han alligevel står og ja, prøver at sæve dem over, og så den måde han... Det er de, der replikker på, altid sådan, vende ja. på et bifald, og der kommer bare ikke nogen. <laughs> vi så også øh, lidt, lidt, lidt kort øh, vi så et kort fra øh, filmen af Kommentarspor. Mm. Mm. Og der nævnte instruktøren, jo det der med, at det er rent faktisk med vilje, at det var dårligt klippet sammen. Ja. Fordi den ikke skulle mm. forestille, hvad han så, tryllekunstneren, og han skulle forestille, hvad publikum så. Så publikum så bare hende stille og roligt blive klippet over, eller skåret over. Hende var motorsavn i hvert fald. Øh, uden at der skete noget, og han så hende bare sidde der bløde og ragede i det og alt muligt. <laughs> i blod. det i blod. Det, det kom ikke lige til mig første gang. Det det, det. kom heller ikke til mig, da jeg så filmen. Det synes jeg bare, det er der klippet. Det er der elendige. Det der ja. <laughs> Og så kommer han og siger det der, jamen altså du gør det ikke klart nok for publikum. Nej. Det virker virkelig sådan amatøragtigt, bare sådan, ja, vi holder alle de her scener, så det passer nok sammen sådan her, ja. så virker det. Ja, folk skal nok forstå det her. Ja. <laughs> vi har optaget fire takes, mener du har beskåret Nogle gange, så skal man lige skæret ud for, ud i pap. Ja, det... så selv de, de, de dummeste kan være med. Ja. Det synes jeg ikke, det er det, det kom her. <laughs> Ej, jeg <ved> det ikke <laughs> Også fordi det skiftede mellem, at det hele var bløde til, og der ikke var noget blod hun skreg ja. eller hun var stadig bare i trance. Ja, det er ligesom som, at hun forstod ja. joke til et comedy show, altså. Sådan et sagfuld med folk, der ikke fatter dem. Så, så bare baseret et helt comedy skidspunkt. Ja, det er comedy <laughs> <løbrede> show. Jeg kunne godt lige under i filmens forløb her, at politiet egentlig... på trods af at de havde etableret, at der var sådan en... en, en stor, sammenhæng. Ja, en sammenhæng mellem, at de her kvinder havde været op og blivet slået ihjel, blev hele igen, og så dør senere. Altså, lige ligesom en sammenhæng mellem de to ting. Men de ville bare blive ved med at sådan, vi fortsætter bare showet, vi følger bare efter dem, og så skal vi ja. se, hvad der sker. Ja. Vi skal også lige have en frivillig, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> og selv når det er gået så vidt, så er politiet faktisk ikke er overbevist om, at der kunne være andre med involveret, <laughs> Men de her to, der blev slået ihjel efterfølgende. Altså de er alligevel sådan, nu kommer han i det tv-program, så er det selvfølgelig der, der skal male. dig. Ja. Og nu har vi en frivillig. Der, der frivillig. Uh, vi kan overvåge døgn rundt. Ja. ja, fordi de havde to frivillige, før de overvågede, men det var ikke godt nok, fordi hvad var der en politimand? Ej, man, ja, det, det var jo godt nok, fordi de holdede ikke øje med dem hele tiden. Så var jo lige muligheden for, at de på 15 sekunder lige begyndte at gøre, hvad der skidt. Jamen, det var ham, der var ham, der var, kom med den forklaring. Det var jo faktisk hendes mand jo. Eller ham, men, der sagde, hej, de kunne jo godt have været der alligevel. Ja. Præcis, det kunne stadigvæk, altså. Det var måske også derfor, de gerne ville have hans kæreste også, så er du glad en pæven. <laughs> oh, really? Men det var, det var underligt at se en film, altså nu har vi set så mange gamle splatterfilme eller drifilme, øh, men det var underligt at se en film, der bare sådan på en eller anden måde slet ikke havde nogen pointe eller noget. Altså, den, fordi den præsenterede lidt sig selv, som den havde lidt en pointe, men det havde den ikke. Ja, og så prøvde den at være et ja Det lykkedes ikke sådan var helt overbevisende, det der. Det virker som sådan lidt en larpeløsning. Hvad fanden, hvad skal der ske nu Vi har ikke mere tid <laughs> <laughs> Vi lurer den sgu. Ja. <laughs> Men overhodet sådan alt skuespil det var helt, helt forfærdeligt ham der. Kom ind, tænkte, at komme ind til en døde kone. Åh, helden. Det var så også det mest uh, skrækkelige eksempel på skuespil i den film. Er han der? Det er nødt til at hænge med. Så uuddåede og så går han til en tinderlys og så falder han på opknytningen sammen. No. Men så lige yeah. ja, tager sig til hovedet der. Og... har han fået den vildeste oh, migræne, når han ser det der? Helden. <laughs> ja. Ligner rockmusikker, der måske ikke helt står benene længere oh. og sker i mikrofonen eller noget. <laughs> Jeg tror faktisk, der var én reelt skuespiller med i filmen. Ham, han snakkede i telefonen med på gangen. Ja, yeah, ham Greg eller sådan et eller andet. Ja, yeah, jeg tror også, det var ham, der stod på prøvede til ham, mens yeah. han var sex. Fordi han vidste sig. Han vidste sig. Han var hjærdig. Han var hjærdig. Der stod ikke nogen kontakt med telefonen. Okay, det, bare vist, bare, det, var, det var egentlig bedste scene i filmen. Man prøver at se ham og til ham, mens han er ved at uh, gå i gang med sin kone. Ikke? Ja. Det er første gang, han ringer til ham. Ja. Og så står han på det samme sted, på præcis samme måde, og ringer til ham igen, og så får han kontakt. Jeg har at ringe til dig hele natten. Går så bare lige. Han har bare stået der. Han har bare lige, lige stået der med sin uh, charmerende smil og uh, op på baren og kiggede på damerne I, i hele natten. Hvorfor ja, står det, at jeg på en til min ven her, kvinder? Hvad du? Der er en på fri fod, men jeg skal lige sige til min mand. Hvad, var den også inde på politistationen senere, og jeg tror det er der, jeg lavede mærke til ham ligesom han, han viser, at han var en karakter i, i det her univers I stedet ja. for bare en god der får en kamera og prøver at læse en replik op Ja, ja jeg modtager hovedrådet Ja, jeg modtager alle andre Fuldstændig altså. Og det var virkelig bare replik, oplæsning Det var ikke levering ja. ja Jeg tror måske, han ham hovedrådet var, han prøvede at være karakter skuespiller Som lidt eller Warwick Davies som dværv Også det der Altså, hvem er dem? Tænker du på ham? Hvem? Ham fra alle film. Og kampen, der har kunnet været med gode film? For alle film? Ja, alle film fra er en dørg, hvor der spiller ham. Nå, når man tænker jeg på ham, du sagde hovedpersonen. Er det, ham? Nå, ja, det er ham, Troldmanden. Troldmanden, okay. okay. Ja. Uh, The Wizard. Yeah. Uh, han virker sådan lidt, som om han prøvede sådan at sætte mere dramatik ind i, den, der i virkeligheden var i, i det, han lavede. og ja. også, altså, Ikke bare, når han skulle sidde og stå på scenen, han selv den Hele personaen, han er bygget der, ikke, altså, den er sådan faktisk i, jeg vil sige, den er sådan kultpotential, hvis den er reddet af kult, det ved jeg ikke helt, om den er. Bare den måde, han sådan en sig også, når det sådan kommer hen om showet og sådan noget. Ja, det er, når de står og snakker efter showet og backstage, han virker um, jo stadigvæk. han virker bare klar. <laughs> han er bare med i altså. Og så lige en kosterisk pause, ikke? <laughs> ja, klapper til, <så laughs> <lige, lige> nej, <klapper, laughs> ja, det er ikke det. Lige klapper det. Pas, der kommer, der ja. klapper, så lige, er det ikke? acting. Hvad <laughs> virke virkelig på? Jeg tror det ved ikke under mig, hvis han har prøvet at være taler skuespiller før den film. Ja, men og så, så måske en ligesom, ja. ja, gælder bare om et kropssprog, så alle kan se det og helt om bagved ved råbe så højt du kan. Ja. For han var jo Montauk, eller fandme var han ned, ja. for alle penge. tror, I betyder hans navn nogen betydning for det betyder mand på tysk, ikke ja. Montauk. Ja. Så sådan, jeg sidder og tænker, at tankegangen har været der sådan, at vi tager et fuldstændig mundænt ord. Mandag. Okay, så giver vi den fremmede lyd. Hvad hedder det på spansk? Så siger de et eller andet, det ved jeg ikke. Og det, ved jeg så det, det lyder ikke skottingens prøvekunstner. Nå, hvad hedder det så på tysk? Montag. Montag. Der har vi fanden. Altså, de kunne lige så godt have spist, øh, sagt og så blev du måske for langt. Så en stor sad The Det magnificent. <laughs> ja, det det er rigtigt nok. Der er en lille tikki, altså han ikke havde en eller anden fast øh, håndlanger. eller sådan. Altså der var nogle af de der scenefolk, der kom op, med altså ja, der er sådan en tømmer ude bagfra de lille. <laughs> ja, altså altså han kunne da godt have haft en eller anden, anden honlanger lidt kunne have været mere, han kunne mere. have haft en showassistent altså, lige som ja, normalt. Ja. På pinder sådan en kønpine grundet glitterkjole altså. Ja men i stedet for så skulle de prøve at hamre mod at igennem mens de selv bræt, <laughs> ja, ja. holder brættet eller hvad der var. Kun test det og sømme det rigtig godt. Bare ingen to personer der skal holde brættet, bare en person der skal holde <laughs> nuddikanten. Det er ganske der. Og det er ikke nok det kurde eller ikke. Så sådan sådan no. Og det er, er stadig et søm. Ja, jeg er det <laughs> for hård nok til at den ikke gik igennem? <laughs> ja. derfor er for lidt søm. Der er jo for rigtig nok træk af det. Det er jo for meget til at få igennem. <laughs> Men jeg ved, ja. Hvad, hvad tænker I, ligesom var det gode ved filmen? Altså var der det noget, mm, gjorde rigtig godt? Umuligt bare alt splatted, altså uanset hvor dårligt sådan der er. Så synes jeg godt det går lige, det er lige til mig, lige ja. i min bogen der får en helt ordentlig, ordentlig krise. <laughs> altså så også tænker splatted det var sådan set okay, uh, i, og, og jeg vil faktisk sige godt i forhold til tiden. Ja. ja specielt. Uh, Men jeg kunne faktisk på en eller anden måde, selvom vi er de her discerer, godt lide karakteren Muntark. Mm. Altså som karakter, der var sådan helt skurk sådan, sådan, altså, på en eller anden måde. sådan Helt fantastisk på mange måder. Og med hans tryllestavs hånd der. Og så I kom lidt, og lavede lidt, lidt for gremælske. Lidt <laughs> altså så, så for mig så var det lidt som ud over alt blodet og sådan noget, Som at se en tegne i skurk i live version. Altså sådan lidt til grin. Jeg tænker bare for at for den ligesom tog det ekstra niveau op for mit vedkommende med ham, så manglede der et eller andet et eller andet motiv eller en eller anden plan fra hans side. Det er ikke det, fordi den er godt gennemtænkt, Der manglede bare et eller andet. Det var der bare overhovedet intet. Og så der af man uh, citerer den nye Batman og siger Some people just want to watch the world burn eller noget. <laughs> Jamen det ville gang, ja, altså, han nogen så. Det ville du ikke. Han slæbte bare de der, han slæbte lige, en det der, slæbte nu lige i eller andet. Ja så. Det var jo hele meningen med slutningen og Det var at han fik en nadsom til at brænde for hensyn til at brænde sig. Men det er han så ikke engang. Nej, fordi han brændte jo selv. Jamen, nej, fordi yes. det gjorde han heller ikke. Det gjorde han heller altså, ikke. Det var bare en illusion. <laughs> I en drøm, i en, det Christopher Nolan, han har set den der, så lavede han jo Inception derefter. Ja. It's, It's just twist. a dream in a dream. Ja. Yeah. Men altså, en efter, efter at have set den film, har I så lyst til at se remake. der kom... Du nævnte selv, at der ja. kom en remake i, hvad var 2007? Ja, det var i hvert fald, ja, 2007. Ja, med, med ham fra... Christian Glover, som han... Hvad var det, han var kendt på? det ja, Tilbage til fremtiden og... Ja. Jeg, ja. Mm. Minderligt. Okay. Nu var budgetproduktionen, jeg tror, han har været med i. Altså, jeg har set remaken på et tidspunkt, men jeg kan vidt ikke huske noget af det. Ja, du har set Ja. Men man det da sådan, gennem film filmen lyst til at se, eh, om de kunne gøre det bedre eller dårligere? Altså, helt sikkert. <løsning> altid klar for at se en remake. H -hvad, skulle de, hvad skulle de have taget med? Det altså, de har selvfølgelig også det går med handling, rigtig klart. Det tror jeg også. Det må de jo sgu. Altså, de har de har der har slår folk ihjel på scenen, så går de derfra uden skade og så dør de senere. Altså det må ja. være det de har baseret på. Det må. På, og det, det. det må sådan være. i hvert fald være i remakeet også, man ja. forestille sig. Men skal vi måske spekulere lidt om nu her hvor vi sidder her i i, i en rum. Hvad, hvad fanden har egentlig ladt? Hvad var altså hvad var hans plan, fordi? De her folk, der døde, det må han så nede og stjæle på The Morgue, ja, men, eller Lihuset efterfølgende, ja. og så slipper han dem. Der var en, blevet gravet op, det var den første, og så er stjæler stjælte han ned på -huset. Ja. og så, så slæbte han hvor hvordan han gør det? Gjorde han det efter, han fik kan vide, de døde? Jeg tror, du allerede hen den første, der bliver taget over det, en motorsav. Det de dør på en restaurant. Det var hende, der ja. blev gravet op. Ja, hun blev gravet op med sådan, det er de der scener, hvor der kommer sådan noget rødt filer hen over kameraet. Uh. Ja. Det er ikke lige hvorfor. <laughs> Men jeg kan ikke huske, kom, kom, kom de efter, han fik at vide, at de døde, eller kom før? Altså, hvem fik at vide, at de døde? Jamen altså, journalisten og hende tv-verden går hen til ham efter anden eller tredje død, og siger, at dem har det var sådan, det, fået op på ja. scenen, de begyndte at døde. Ja. Øh, var det så, der han begyndte at grave dem op, for så motiv det jo være at skjule sporene. Nej, det var... Jeg tror da før. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er jo sådan efter, at de dør, og så går der lige et stykke tid, og så graver han dem op, eller henter dem på livhuset. Sådan ja. en efter en. Så må det jo være noget seksuelt. Og så altså, altså samler han dem i sådan en, hvad var det? En, en museum, eller sådan noget, ja. lidt så, er det, så er det bare trofæer. Et. Ellers er det bare for at gemme sporene. Altså, nu, de er godt nok døde, men hvis de forsvinder, så kan det være, de dropper sagen. Jeg har ikke noget pimmer. Ja, jeg har ikke noget pimmer. Jeg er godt fra fæng. Men jo, altså, hvad, hvad fanden hans plot har været? Er det bare revenge? på en eller anden måde, fordi han hypnotiserede folk igennem TV'et, så deres hænder bløder, det, ikke. det var som tegn på, at de blev hypnotiseret og skal dø, eller noget. Ja, åbenbart. Ja, ja for hvad betyder det der med hånden Eller svedt i blod, eller hvad det gjorde. Fordi der var jo ja. hende der hovedperson, som var hende her tv ja. hun kom til at røre det her lige blev trukket ud af... Ja. <laughs> eller altså, hun var ud. på en måde. Ja, så fik hun det der blod på hånden midlertid. Ja. Og så vaskede hun der? af. Nej, nej forsvinder bare. bare. Når hun, hun rører ved hånden der, så tørrede hun der af, mener jeg ikke. Det? Der var en plet på hendes hånd. Nej, det er ikke hende, der tørrede af. Det er ikke der Det var manden senere, der han stod ved døg. Fordi det var først der, at der var for, andre. For, hun rørte på hånden, dengang hun snittede. Ja. Det forsvandrede ja. ikke bare at gøre det. Det de bare af, tror jeg. Så ser man bare For det var først, han manden tørrede af derude. Det var første gang, at man så, at der var nogen, der erkendte, at de flyttede men det var nemlig... Ja, så fik hun det der mark, måske. Og det så troldmanden så senere, hvor han så begyndte interesseret sidde Ja. Men hvor... Ja. Men jeg forstod ikke helt, hvilken betydning det mark havde, så fordi senere, der får det bare af, at han så sidder ham. Og jeg tænkte også lidt, fordi... Han udvælger jo nogle piger, der skal op på en eller anden måde. De er frivillige, ikke? Og det er jo så dem, som han i sidste ende samler på, når de døde. Så tænkte jeg sådan, så må det have en eller anden betydning, at han udvælger dem. jo bare stjælde nogen ned fra et ligehus, eller grave dem op, ja. uden at skulle slå dem hjælpe. det havde det ikke de. ja, ja, rigtigt. Absolut rigtigt. der er en serie i Morten, så er også noget, der også nogen ved trofæer. trofære. Mhm. skal der være dem, han selv har fra Så er det ikke bare at råbe Så den metoder, han gjorde det på, det var så for at slippe for politiets... Altså, på, de kunne sætte spor på ham, eller? Ja, ja, det er virkelig. <laughs> den, der, var, der var lidt trippy. Ja. Og... og jeg tror også, det har været en, en, en ære, hvor de har taget nogle stoffer, som... Efterhånden er det jo meget ulovligt. Det virker i hvert fald sådan på os trailershow, der kom til at starte på. Ja. Nogle stoffer, der kun bliver brugt til, til p-klister nu. Eller sådan noget. Max, der var nok slet noget filmmærker der. Men jeg Det er det en film, der vil sådan være andre så Hvad er det overfor andre folk? Altså, jeg er ikke helt negativ overfor, for det er. Altså. Til trods for, at den måske... Alligevel var halvanden en så synes jeg ikke, den var så langt igennem at sidde og se. Mm. Yeah. Altså, der var, der var noget, der var sjovt, fordi det var dårligt, der var noget, der var... Der var... altså... sådan... I just can't look away, øh, klamt. Og så, altså, der var en god blanding. Der var bare ikke så meget handel. Ja. Altså, jeg tror også, kommer an på, hvis man er til sådan noget B-film, vil jeg helt klart anbefale filmen. Altså... Hvis man ikke rigtig er inde i, inde i den genre der, så er det måske... Lige... Den er den er det er den lige... Mest Jo, altså, den er værd at se. Det er klart. Altså den har lidt af det her element med... Hvad kommer der til at ske i næste gang? Ja. Eller hvad kommer der til at ske i? Ja, Det bliver ja. lidt fint. Hvornår finder de fucktarts ud af, hvad du <laughs> Ja, hvornår finder jeg ud af, hvad der sker? <laughs> Hvilket så aldrig. Ja, det er <laughs> Så, altså... Ja, jeg bliver lidt øh, på samme båd som... Ja, dig, Birger, det der med, Altså, der er meget lidt handling i den, men det er jo sådan, så jeg var sådan ved at kede mig, har mig mind, men så så den inden, og det meget spændende. Eller, okay, hyggeligt. Men man, man skal lidt være... Inde, altså, jeg, jeg at være ved ikke, spændende det er det rigtige ord, jeg tror, det ord, jeg vil bruge, er fascinerende. Ja, okay, fascinerende, mm. det er måske rigtig nok. Og så sad jeg og ventede på, hvad sker der næste gang? Hvad, hvad finder de på mærkelige ting? Ja, jeg får mig ikke sådan, ligesom det er lige på vej ud af et sidespor på et eller andet tidspunkt, jeg ved. Det er ikke sådan... Man lader måske gætte sig til, hvad sker der næste gang? Følge nogle af moren, eller den måde, han opsætter de der tryllekunstner på. Makabere tryllekunstnere. Altså. Det går lidt i gengæld, men det er alligevel varierende. Ja, ja. <laughs> Meget kreativt. Ja, det er en ny måde at dræbe folk på. Ja, ja han er varierende mand. <laughs> men han, han siger præcis det samme hver gang. Ja, Det er svært at finde på nyt at sige, men det er den måde at finde på ny. Hvad har jeg lyst til i aften? <laughs> så kom han bare i Sidimole ved at stemme. Så var den der. Skal vi på at putte det i hovedet i en her? Jeg tror nogensinde taget en gærkel <laughs> og stod den i en toaster. <laughs> <laughs> så det tror det bliver en lidt anden anbefaling måske? Sådan en uge. Ja, en lille anbefaling. Ja. Hvis du kan lide B-film, så er en klar anbefaling. Hm? Hvis ikke du kan lide b filmen, så... Se den alligevel. Se den og se den. Hvis du synes, den er god. Og hvis du ikke synes, den er god, så har, du noget, så har du en baseline til næste gang, vi ser sådan en film her, og vi siger, at den er lige så god som den her. Så kan man holde op på målet derudfra. Yes. Så ved vi, om man kan ligesplatte eller ikke lide splat, måske. Tak fordi I kunne komme eller møde op eller være med. Ja. Selv tak.